تا ده ده ملاوی دو پتا یا ساته ای اشادی توید سنت که ست سیریز مرکز دکان نمبر تاییس عبدالر احمد د از ده مین چوک جنگیر رو سوابی پروپرائیتر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301 نو دا غړی راس پک خبره د ډېره د ګنا خبره چرې دا سه جمل نه وای خبره باندې کې چې پای کې دین ته نسبت راځي د سپکاوی یا یو دیندار سره لري اته وګوره دی وځ خان دی چې دا ووره پاګه ټوبې بازار کړل داو پټاکو نه ښکار کړل یا سنت اٹکیواله دی یا ګیره ساتلې دا د څړیا غو پرو خاندي چې یلاکا تا ځمره تلو کلا دا صبر به کلو دا خو لازمون دی رلوې سو انی پاتې دا خبره کې چې وبشي چې وړا ګان بیا بیا خیر دی پریزو کنه وو دښت خو نور وړا ګان ته ته ځاتیاو څلو نیمشه ته ورته یو هغه وي چې ناور ما تا کارډیر پاتې کېنا چېته دی خبرو پې خان دی د تو مسلمان پس شو بیا دا ډر د سوچ مقام لخه لا تا او تذر اوس او زونه باېمه کوئ کوفر هم کاره کړی دسه ایمانمان کوله اوس چ تاسو کمه خبر وکي نو بس کاپیر ولی کاپر دغیم دا چرک نه چ و کې نه تو په مسلمان شو ان غان تا فاملکم ک چ ما و موه ی دا تاسو کې. راذب طائفته راذاب بورکو وړلې بلې دار بیا نو هم كانوا مجرمین په دیوځه دې مجرمان بس کې دې نشه که څوک په اخلاص سره وڅوم توبو باسي او خپل عمل خیستې او عادت بدل کې نو الله ويم تبابيو کو او که ما دلج په دې کلا کړه دې عادت نه بدلې بس چسن غو نه غشاندی ناغي له عذاب ورکه زکه مجرمان دي کړه المنافقون والمنافقاتو منافقان صری امنافقان خضی بعضهم من بعض دا دا بعض دو دینا دو بعض ندی بعضهم من بعض اغیب اقبل منافقت که بالکل یودی یو شان دی ورد مومنان بارک بدا الفاظ نیخا زکت اغیب شان دو دادی کنا دل تا که دی بالکل یود بلی کار دو دین خلاف در دی طولو یا امرونا بالمون کری حکم کی خلق خدا بنا کارہ کار سرا پبد کار سرا خلق تو ته جوړی تیاری ونهون علی المعروفی او منع کی د نیک کارنه و يقبضون او بن ذات الى سنقبل فدن با لخرچ نکي غرباو او مساکینو او د دین په کمزور خلق باندې خرچ نکي کله وبے دام وي چی تاسو پیدا خپلن والے بنکه چې چې ته مخاو کې سره 12000 لږ کار کړتلې او دا خبرې به کولې خام نو خپل لاس بند ساتي اج هله پورته کې نو تبو دې دا سړایتنګ غوډنه ددې دلا سړایتنګ سپاتونه وکې چې بس دا کو مونږ دا چې لوک مونږ هغه لوک لاسه بند کړی خرچ نکړي بخل کې انتهايي حکم یقین هغه دبد کا مانا یقین هغه نیک کار ورلټه کړې هغه ددن نسل اللہ فنسیاهون پریخی دا تاعات دا اللہ تابدار دا اللہ نو اللہ دی پری خوذل پو نخبر رحمت و سوابنا نسل اللہ دی اللہ یرکو فنسیاهون نو اللہ دی جرکلو مانستو نخبر عجر رحمت و برکتنا دا عذاب نہیں پریزی نسینم مانے دیارے دو طرق صرح دی اللہ تاعات پری خوذل اللہ دی분 پری خوذل پری خوذل إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هم الْفَاسِقُونَ يقين المنافقان خلقوا دي فاسقان دي دعوه يبدو دي سمرة القرآن زكاركي كانت شمارة وصل <تصفيق> تخويف زكاركي أخرى بي يباش كدين اشتر عذابنا وعد الله والمنافقين والمنافقات وعدك لدى الله منافقان أصروا أمنافقان أصنان أصرا والكفار أكافران أصرا تدار طول يوم الشيري نار جهنم تورد جهنم خالدين فيها أميشب في باغيك هي حسبهم أغا كافر دديد بارا جهنم دديد بارا كافي سزار برابر سزار دديد عمل و الله أو لعنتك لدي بديبان لي الله لا قد لعنت مستحق دديد لي لا قد رحمتنا بالكل محروم لي و لهم عذاب مقيم رديد بارا عذاب لي هميشب بارقرار پاتې کې جنګي آزاد موقيم سخته سزايد د ياړې د دی مخکو جملو او وضاحتو کو په ولکه ابي د لعنت دي ان همي شبي هوا تاکید چې کافي سزاوند لعنتوند او ول چې همي شواله پکه همي شبي كلذين من قبلكم وشان د خلقو چې مخ کې وستا سنې ان تاسو قوم د چستا سنمخ کی تیرشیو کانو اشد دمین کم وو لرسخ ازیاد ستا سنن او اکثر اموال او اولادا فقوة و طاقت کی او زیادو فمالونو پاولاد کی ار لحاظ فر ازتا سنن دیرو فستمتعو بخلاقه هم فستمتعو بخلاقه هم فستمتعو بخلاقه هم فستمتعو بخلاقه هم دو دنیا نا چاگی دو پارسبرخ الکلی وکنه نا فاقی بانده پیده هم ف استنتاو ته هم خلائق کوم استاد هم پېدې واغسته پخپل برهوباندې کنا ستانته الذین مل قبلکم سمجه پېدې اغسته وه اغه خلق چې مخکي استادونه غ خلقهم وقفل برهوباندې د دنیا د صبره واغول الله هو رکړه زده خوش علي خدا وځي شیخونو لارې په برباد ولخا وخوځتم کله دی خاځو او مشغول شو تاسو شان دا چې موږ مشغول شویو چې څنګه اغیر دین خلاف روانو ابي دنه کې لګیا وښتو نو تاسو اندا څه وکړو بي دنه نو پدې مکو شال دي چې شرار څه ډیر دي ومونګه سره دې چې خلاف کوته دین ا بیا موږ سره کې نور قرآن مخکې هله کوم تر شوی هغه نو ستاره نو نو ګور را دې چلو شو نوستابون دا انځه ميخه اولائک حبطت اعمالهم دا خلک دې बर्बाद شوغ عملونه دې په دنیا ول اخرت کې چې څه کول نه پکاررانه له د دنیا غفله او عمر نکړ ترڅو وخت به ويني ذکر دنیا سره ژوند دې ارادې سوال کې کړي نماز یې او صلوات یې نو څه دې جوړو شي په وله غامل اذا خلق دیتا نیانو خسران دیتا حاضر شولی چې هغه اسبابه او ذرایع په خپل لټول و اختیار کړو د علام لفظ سره قران او مجید سره عنوانه تو مضامین ذکر کوي تعقیب ذکر کې دنیوي چې دا کم خلقو جديد عادي پرشان پېدې او واستې او کله انجام وو د هغه پریشانی علام یې دوی هم دیتا نبأ الذين من قبلهم خبر دعاء خلقوش مخكد دينه قوم نوح قوم نوح عليه السلام يو وعادي وثمود عاديان وثمودان ريشو وقوم إبراهيم أو قوم إبراهيم عليه السلام صلو وأصحاب مديان وأصحاب مديان أو خواندان دمديان دا انزشو والمؤتفكات اگر کې له چاولې شویو پاک قوم نه ذکر کړل مهلګه دا نه مونیرې ته خوېف دنیوي قوم نه وحتا وره جهازات پراره طوفان د وبو پراره اگر کې کړو هاديان باندې چغوالې شویو اسلیه پراغله سموديان باندې ساه هوا چغبيوالې شویو قوم د ابراهيم عليه السلام چې غل سره مقابله کوله د دشمني کولا نده أغي ظلم اچکم سازش شکلو فریبو منظوبه جو رکلو نو بایی کتابانیان چه ابراحیم علیه السلام اللہ داگی نو بچکلو نو عذاب پیرا دی نو بدقی قومو او اصحاب مدین چاگی پناب طول کی اپا کې کی در نقصانو نو شایب علیه السلام متخبرو کلا نو اخیر دا چه پدری کس معذابو نو شو موتفیکات اگر کلی چی ادولی شیو زمکا پولتا شیووا دا قام دلوت علی السلام نو اللہ دی اګه د نمونېو اګه موجوده ولا استاذوم مولا دا څنګه یې جامي اتاته هم رسوله هم بیل بایینات او دی دا پیغمبران امو جزو سره فما کان الله لیظلمون نو الله با چ ظلمیکلو بدی ماند ولیکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن ودی فقلوا زانون به جزلم یکاو ظلم بودی پاک پلک کرے <تصفح> ذکر نا منافقان ایوکو نو مقابلہ که دو مومنانو او خالص و بندگانو سکر کیخا والمؤمنون اذا بشارت تے مومنان صری والمؤمناتو امومنان مے زنانا بعضهم اولیاء و بعض فازد دینا دوستان دی دا بعضو یہ دو پارد الفاظ ذکر کن شردیو پر سردیر لوی محبت تے تعلق دے دوست یار هغه پدې چديو بل باندې خبرې زدل په نظر کې دنیا په خبرې زبر وای نهې دورت خو په باب کې ډېر په یو بل خبره کیږي اصلاح کوي یا امرونه بالمعروف حکم کوي په نیک کار باندې د دین اور توحید په او کار وانه او رانل ملکار او منع کوي د منکرنا تم چې خلاف د دین کار دی شرک دی رسوم ریواج دي مدعات دي او خلاف شريعت او سنت دي ناغه ته ویل شمن کار و یقومون صلاه او پابند کوي دموص و یتون الزکات او د کوي زکات زکات خرج ورکی ګوره مخ کې منافقان و بارک ویل چې هغه له سن باندې کړی نه کوي عدل تر مؤمنانو په ذکر کې ویل چې علی زکات ورکی مال لگی د الله حق ورکی و یت یعون الله ورسوله اطاعت کی د الله دا پیغام حکم می منی لذید بارزی د پیشارتی اولائک دا خلق کرے سیرح محمد الله یقینا یرحم الله یمانه الله ان الله عزیز الحکیم یقینا الله زوره و حکمت و الدی دا الله څه بات دی زوره و حکمت و ال څنګه چې حق امامین الله او هر کار کړکه حکمت تکنه وعد الله المؤمنین والمؤمنات وعد کړل الله مؤمنانو سره او زنانو سره مؤمناتو مؤمنانو سره جنت جنتونو تجري من تحت هل انهارو چبهي کې بل نه نهرونه خالدین فيها امشب و پاګي کې ومساکین او زيونا خيستا عمدا مساكن داس جنتي كورونا جنتي بانگلیخا اذا مساكن ویس چاگه که جنم دا امیشوالی طيبا چاگه لیر پاک دی لیر عمدا دی لیر خيستا ری في جنت عدن و جنتو دا امیشوالی که عدن امیشوالی تاوی استوگ نتاویلی شی اقام د معنا ترا چې هغه کې استوګ نه وي همې مختلف نمونه دي کله وتا داوم ویل دي اذن ورضوان من الله اکبر او رضا باندې د الله د طرف نه داړې اکبر داړې او لن نعمت چله رضا شي کله چې جنته الله شي جنات تا الله رب رضب د تفوس کی حل رضيتم تاسو خوشاله شوهه رضا شوهه ناغي موه ش الله بالکل رضا ش دبا یک وساع د یک الله موږ راځو نو الله به تاسو کې چې افضل من ذلک د دې شته دا ډیر غوړ دار کمه ورکی ولاته هم نور انشاق کراولی الله مدينه غران بلجستا نجوابو كي الله رب العزت وحل عليكم رضاني فلا اسخط عليكم بعده ابدا ذات سباندي فلرضا نن با تو يوم الرضا دلدركم نپاس دوینا ورځي چاري تاوسط بیا او سالشن بشارت ته مومنانو ته په جنت کې هم ملایوي کې په دنیا کې هم ښه رزا ده الله دا ډېر لوی نعمت دالګه هو الفوز العظیم دا حکم یې ابي دلوي داود سوره ذکر کوي چې هغه جهاد ته تم کو paro امرابکانو سره یا ايها النبيو اي پیغمبر را جهادل کو سره جهاد کوه کافرانو سره خطره باندې قتال و سره والمنافقین اده منافقان زرا بجب باندي وغلذ علیهم سختیک او بدی باندي نبی رسول مدتی سره سختین کوله ولغدر رحم دلو شفقت الو لدی سره بد نرم کوله ددی په غلطوبه تشم پوش کوله او بیا حکم لري سدی ګره نه سميږي سنسه زور بوله ورکه به جهاد لفظ دی نه دا ناکاره او غلط کار خاتمو له پاره چې څومره ډیر کوشش وکې چې په پاره د طریقا نه ته جهاد وي وفاسرین ذکر حقیقت تورې سره قلم سره جدي سره هر اعتبار سره چی نو هغه ته جهاد وي نشي نن چې قرآن مجید وي نو موقعې ته وکړه لوارې کافرانو سره په داخلي بحثونو غم جهاد پکاره کد تورې موقع نو دغه جهاد د خپل ځای دی دغه شان منافقانو سلامو د چا نه فقځه بالکل خکاري دغه کافر د طرفه راځي جنگي هغه سربند په تور باندې جنگ پکاري کوي اوس بس په زورنا د خبره کول پینا کول دا لازمي ني چې خبره نه کیږي او بیا نه کیږي ګره نو خپل زوره نه او جهاد د واسره کول غواړي خپل ذ عليهم سختيو کوي باندې مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ أَزَاهِرِ جَهَنَّمِ دي وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَبَذَارِ دَارَتْلُو يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا قَسَمْنَا قُرَيْظَةَ لَأَنَّهُمْ مَنَذِ جَمْنَدِوِيلِي طَالُوا جَدِينَدِوِيلِي دي كَلَشِ دِيغَ خَبَرُوكُ كل لَدَى تَبُوكْنَا توَا بَصَرَت لَيَا تَبُوكَتْلُو أَوْرُسْتُ دِيَابَ دَابُوسُشُو لُدِي قَسَمُونَ خَارِ جَرَا مُنْغَارِ لَاشَيْنَرِ كَلَ ا دا خبره دا سنه ده کله نن دا چا سي دي چې تا چته دا خبره نو قراني ولا قد قالوا يقينا دي ویله کلمه تل کوفر کلمه او خبره ده کوفر او کفرو بعد اسلامهم اکبر اخکاره کو پس د اسلامنا مفسرین ذکر کوي چې اسلام او ایمان بالکل یو شی دی خو وګوره دغه چې د مقابله کی څنګه وکړو چې ایمان یې نو چې اسلام یې دا بس ایمان دی شا کفر او کپس دا اسلام لیو و همو بمعلم ینالو او قصی او کو پاغس او چون را سیده لغیتا دست قالو دا منافقان چوکا نا جدی کو شش داو جدی با مومنانو کدن سو چغلی کولا او نا اتفاقی بے فیدا کولا یا مقدوه کدسی کولا ربی الاسلام دا اے خلق قصر اسلام پلاو دا دی اغا غرص بالداجی رو تبوک نو اپس راتللس نیوزه کی نبی الاسلام راتیلی دو نو منافقان راقلیو دولستانا اشوندونی تعلیو او ده مشورکلوچ بس حمله بکو نو کسامی او خرنو خو ارو ختم بکو نبی سلام سر حزیفو او عمارو نو عمار ردن خو اګه وی ګیر کپڑن به فرصت کې او حذیفره دلانو چې شروع وکړنه نو دا له ولدا مخونه ټاکولو ډیر په جرأت سره وسرو جنگي دې واپس کړو هو یې نه پیژندل راکه مخونه ټللو نبی علیہ السلام ته چوه حل داګه پیژندلنی دي داګه نه كنکه او من یې مخونه ټللو دپیری السلام ته و چې دا هو توله ان دې خپل انکی خپل انکی ټول وتاو کول له ودایا ته چېب چاته خه ما پرهزه د دیو چې دې دواو ته خو له امر ده لاندو هه زې فرز لاندو او د دیو چې زې فرز لاندو هه ته الله صلی چې د نبی له د راز صاحب دی ګنه او امره دلانو به احتیاطا اغ جنازه کې نه شریک کیده چې خدای پاپ کنه ردلانو ولیا کوي دا به د منافق مړي به ځاندلې کنه وهمو بمالم <سؤال> ینادو دې چې سکرې توبه کا چې یو کده هغه څو چې ته ونه راځې دا نه به سلام تر شهيد کولو بوريدي ورسېد کنه ابل خواجه را نا حنا نق فهم لکه مونږ دا وایې یحلفون بالله تا ځکه یحلفون بیا خو اغپل اسلام او ایمان به ثابت او موږ مسلمانان دي موږ خوځه خوښ طبيعت کوله دا خبره ویخه بالکل توبه ننجا غا نه انده کوي اوی ودا تقيوي چې ستاره رمضان بچی نو قل خلق ببدم مو يد شي بدر مکوته در باندې ور رسیدو نو بیا به قتل دا دي يهود او المنافقان او دي خلقوا يا عادتخه وما نقمو الي بدن رغلي الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله مګر دا خبره چې به پروا کړی دا لا باګ او دا گو د خپل فضل نه الله ور دې ورې فضل ورک ا پیغمبر ولا حساب له پګا نعمت کې دا شانته الله ندی فسمن ور دې مال دولت ولا ورک کار ولا سم کو قرضونو په اغېته ولا ختم کړو نو ورج سمره دې سره خو کړو دی نن دې یو قسم شکریہ داک لکنہ چنان شکری اکلا اذا پیغمبر خلاب منصبی جوڑی فا این یتوبو کچردی توبو باسی یکو خیر اللہم دا غرد دید پارا و این یتولو کچردی اولی فی الله اللہو عذاب بور کی دیل را اللہ فاکو عذابا عذاب دردناک فی الدنیا والآخرة دنیا و باخرت کی وما لہم فی الارض انا بيديره بارے بسمك کي ميم ولي يم ولا نصيره نصر قدوس انا مددگار رسل بيبياتنه کي خلاله ده اضا بن دازه تفسيرين اذن کي ياتبارك داز کر کي چا وتن سالبه ناغره کي نبي رسول الله تمه ته پر رسوله كما الله صراكي خار ډير خراب دي نبي رسول الله هغه توک تل کنه نو ته ويچ يارا سیدو شکریہ دا کولې شه خدای وره ډېره غوړره صبر وکړه داغه مال نه چډیرشه نه بیا به حق نشه دا کولې نګه به شه نکنه طيب څه سوالو او به شه زبر کوشش کوم حق پیدا کوم کا خیرې اكو به ولې مونږ مطلب دار شه نو بي السلامت بیا وې چې خواخاله نه چې زم ما بشانه ها چې بیګامه ردیو شه نو بي کړدا سره نه بیا انکار کوم نبي نا لا و از کلی بزیوار کلی ناگه وقک دا مالو کنه آرورو تراقی کولا وشه کلی که زه دنگ شو خونده و ناکنه بار اوته هونی فوزیوار جوڑ که ال تباوه ناو داسه چه تا کلا کلا مانزل راگه جمعله خوڑو وشه زهنه شو جمعله و مانزل راگه کلا کلا خیر رورو و کار خرابه دو د سا پاتشو بیاج نبیل سلام بی سو کلیگل چلان نه هغه سره البته چې وروګه جرد دا زکات خدامات تر ټیکس په شان ښکاری دا هم نه ټیکس پر شان دې راګه خور دن نو انکار بنوځه او بيخين کارو کنه شمک نو ويل اسلانوې واحد اعلیبه اعلیبلې باندې هلاکو ادرس الفاظو نه غته چاوه نو بل او زه شرما زکات راوړ راګه نبی الرسول الله ته یوړه زمونه شوې مختار زکات نه اخلم دا غدیر د دیوږي راولې ملامتو کینی دا راولې له سړی په لاته باندې او काबू یې کې او خلکو دا پته لګېد چې دا راګنه زکات نه بس پاګې اجر سورا واولاو په باندې رايې ټولې خلکو ته دا زو د بدی ښه په شهره ما بیا نبی رسول الله کو ابسطو حال وفات نرستو بکر رسول اللہ نے ہلے انوڑا اگتے نہ والا بیادر امر قبول کرنے باغ دا مرش مفسرین داسے واقعہ ذکر ان منافقو نو قران نے دا ذکر کے و لدينا سوك أغو شوعدك ولد الله سرع لئن آتانا من فضله كجل راكو اللهم فضل اقبلنا لنصدقنا وخامخا من بخيرات نوكو من بس خيرات نوكو حجنا صدقات بوكو ولنكونن من الصالحين أخامخا شب من قد ناكالنا شسو عبادات تغضبكوكو حق بيداكو فلما آتاهم من فضلي. اغار کله چورګدته دیتا الله پاک لفظ الفنا بخلو به نه بخلوکه پاره وتولوا وهم اورضون اولد الاديو مخرم کی اکثر موثرین خدا واقع دی یا تر سره لګی او کدی کې بیا صباح چې راځه غنو یا واقع کمزوری دی یا غلط دی الله عالم نبی قرآن بعض یو قانون ذکر کړي صدا خلقون پدې کې اوخه چوا الله سره چمو لدارک اجللا ولا نبی یری بیا ته زکاتم نور کې بیا بګیره امدادم کور او باور سره نکي فاقدهم نفاقن پس پری هودا پیدا کې ددا الله با نفاق منافقته هميشه په قلوبهم بزرنه د دې کې له دغه بخل او د وادي خلاف کولو اثر بګي دا وشي چې بزرنه کې ولا او هميشه در پاره اا تطبهم اثر ولا پاتې کو خنه شه و د پاتیکو قائمه ولاوسه د پسړه کې نفاق الایهم قالنه تر هغه روزوله چې ملاتات نو کله لا سره داوله خلاف ولیدات یوسو د ځړه کې نفاق پاتشه بما اخلف الله په دیو جاچ خلافو کې د الله سره ما وعدوه دا هغه وعده چې کړه واغ سره په دې ما کنه یکذبون په دیو جاچ دروږي تخذیب کوه ان الله عليم وجنن الله بويه سرهم ونجواهم پپٹو جرگوددي اپو کارو جرگوددي سترهم پرازلو زدي ونجواهم او جرگيري کپٹنس دي جرگك اداشن خپل مرگر سرناست جرگك دي في علام الغیوب <سؤال> الله <سؤال> دی او خلاق یلم زون المطوعین <سؤال> چای الزام لگی په خیرات که اون کو باندې من المؤمنین اللهم المؤمنان چا المؤمنان کوم خیرات کوونکی غنا فصدقاته وصدقاته کې کور الناس وو دا خلق بلار کې اجه نبی دې السلام به مؤمنانو د حکم کوه اړ یو دان به خپل طاقت مناسب سر اول لذی بور په کندا کوله عبد الرحمن بن عوف راغه صلی الله او انسا صلور زرا دینا رئی روڑو یادی رہم دقا شانبل صحابی و اگا کجور روڑی چاگان قیمت ہوئے روستو ابو عاقیل راگئے در در درمبو بارا کی دیوئے جداو گو روڑتا خلقو تیخی کنا خودن راگئنا ریا لیا کنا او چروستو ابو عاقیل رضا اللہن ہو راگئے اوگا صلی اللہ کی کجور زانسر راگستے سی گتھلو ٹول روڑے مہنہ توکو دا غه راونو رذی ویرا شو غورو ته الکه جنوش کولنم دې ته ساجت ته په بده باندې ملکونه ګټیو بده بده داغلا اروميان ولا دغه ویلا شکه سور کین نه استفهذاب کولا والذین اخلق لا یجدون جنم می الا جهدهم اگر خپل طاقت اوس فیسخرون منهم ذی خان باغي پوره استفهدار پوره کئ الله منهم الله با سزا ورکی دیل را زدید استحضا او بخان دی اللہ با دی سزا بولا ورکی جا آزاهم جزا السخریہ امن قطعبوی چی دیل با دقلی خاندا و مسخرو سزا ورکی اللہ با دی پوری و خان دی من عادا دی ولیا فقد آغنتو بالحرب چی چیز اما سر دشمنی اپنان اللہ بی خبر ورکم چی تیار شوز جنگ در. چې صحابه وګوره چاو خان دل الله زبرد انتقام اخلي شان د صحابه وګوره کنه ښ خير الله منهم چې چا په صحابه پر ستيزه کړی الله هغه خلق د خنداګر رسول دی دنیا ور پر او خان دی دا او غره صدقاق اوجه جهد المقل چې وسړی کمزور یو خدای خپل وزن مناسب اغا خرچي ولهم عذاب علم دې لپاره عذاب دردناک دی استغفر لهم اولاد استغفر لهم بخنو قاله د دې لپاره یا مغه قاله د دې لپاره ان د استغفر لهم ګجل تا بخنو قاله د دې لپاره 70 او یا کرتا فل يغفر الله لهم بشر به بخنو کې الله دی بخنو قاله اگر ایو سول منافقین عبد الله ابن عبید اغه مرشهو نزی مسلمانو ناغه نه نبی دا سلام ته فریاد وکو چې جنازی نبی علیہ السلام را باسیړو عمر رضی الله عنه ونیو دلمننه چته په د باندې جنازه کې دا هو ډېر صح منافق صلى الله ادا هو بلاني بلاني موخه کې مو صلى الله ډېر بد کړی ډېر وینو خان رسول علیه وسلم دا ادا هو ډېر صح کافره اته ولې ده چې قرآن نه مینه کړی چې کته ولا با کنه غواړي کنه غواړي نو ماږي ودنيشتا نبی علیہ السلام ویلو شا گوار خو اختیار را کرده که بخنه او لگواری او لگواری او بلده شا زب او یاو کارتون سیوان او گوارم خو کما بیوتا که مطلب هم ده شا ده تا مافیشتا نه پاقی زوم پوه ما ده تا مافیشتا شا قرآن او یا کارتا وی کنن شا او یا کارتا پیغمبر چاله بخنه او گواری او ناگه بخنه نکی اینو پوشش شده کافر ده کنه او ټکاله رسوله خلابو کې د پیغمبر د سنتو نو د یو ظلم بیا بخلنه واري دا جدا حکمتونه دي نو ویل چې که ما ته پته وې چې الله د ما بکین ما بوله او یاونه سیوا غوښته و او ما بي غوغه دني کې غزا غصه کوله زماده نورو کې مقصد دې د ژوند دي نه دي خوته ورغه دي غوللو نور به نه غشند او شکنه له سلام الله ن بیا مستقل من وانا اغلم چې بوز د مخالف جنازمه نه کې بیا انا به قبر سره ودرېږي او دم له سوچې ځانته خلکو کتل چې ګوره دا قسړه لري چې د ډیر له ظلمونه کېږي او ګوره د پیغمبر اخلاق او توګه دم راځي مشان پیغمبر دی چې سره د ډیر او د جنازه اوکړاو خپل قميص وتا مو اچو او فستر یې نو چې ټکانې مو لغله کې نو ګوره وي نور له اخلاق نو ډېر خلک مسلمانان شو پاغې او روز باندې ښا نبی اسلام میزمون پکې دا مقصد شرې باخاننه کې الله دې تا ظاہر یې بیان نو د په دې وجه چې یقین اندي کفروا بالله ورسول کفر کړ دې والله لا يهدي القوم الفاسقين الله دې انکي قوم فاسقان و تا زجر ورسټو اره خلکو لا چې نبی اسلام نه پاتې شو هغه سره نو تیږي نه خوشاله اگر رښتوبات شي بمقعدهم پر خلل ناس ته باندې خلاف رسول الله رښتې پیغمبر د الله نه چې پیغمبر له جهاد دی پاتې خلاف ما نه یا خلانو ما خل... مخالفت نري چې پیغمبر سره مخالفت وکړو نو پاتې شو او خلا له ندي پر خلل ناس ته باندې رخصاله ورسته ما نه ان شګنه منبد وکړه انا خوشاله ابعد وقال اي يجهدوا باموالهم وانفسهم چه جهاد کي بخل مال نه او بخل نفس نه سره په سبيل الله بلارد الله کي وقالو اووي لا تنفيروا في الحر موزه په ګرمي کي يوبل تيوي منابقان يا کم هم نه نه ته پذيو وي چه موزه په ګرمي ها تانسو جهان و جهاد کوئی اردا خود سوائن مون کنشو کولیل قلنا او جهنم اشد و حرآ او او او تا ورد جهنم دیر سخت پا گرم اکی تا تا جهنم گرمیلی دلی ندا امیلی اسلام ملو چاقام یو کم او یاد را چیر دنیا دا ورن گرم ده تا جهنم ورخا نو فا سیرمی دا سمیسالی را که سوری چوانوار نمند که ورکاو دانگی جتا تا خود دی موقعی تزان دی دی. بس دی دی او جهنم ته ځان تیار را وه لو کان یو یڅ کوه خاص دي په دې فلي اده حقو قليلا پرزيد او خاندي لګو وليابو بکو كثيرا او دي جاري ډيره الفاظ دا امر دي او مانا او تفسير نو چې خبر ده دي وړي لګو خاندي ادیب او جړه رزيات په اخر کې بیا تاسو جړای ښا دا شي جړاو بغیر دي چوک کې ختم بیا د سترګو نه ویني را روان نشي پس پیدا باندې علی و علیکم السلام ویلو چې کدا زره هغه خبر شو چې ما ته معلوم دی زه نو او به خند لري کم او بجاره لري رضاعت اوبه ابا هم ته بوزه اچھے زره وو ہے ابیا بکور تا نه شي کټکه بس هم نه لیکه دمر له hebat کارونه نه مخه د عمره څخه ځابون دی جزاء هم به ما کانو یکسبان دا سزا دا بسود دا سوچ دی کول فیر جعک اللهو پاس کې واپس کیتا دره الله پاک اله طائفه منهم یوړل تا د دینه نبی له سلام سره تبوک نه واپس کیده ال توله اذن د منافقان په مدینه کې نه دلته نه خبر ورو چکه تا الله پاک واپس کیړل دره دینه یوړل ویوې نماز کړي امله سافارو اوه وو کې دی چې منافقان په کې در ملشوي اتره دې یوړل پکې نه زه ازه کوې خا يوردني دراش ردينا فاستاذنوا ك للخروج فاست اجازهت بغوالي استنظار جوتلو سموت اجازهت كچمجه हात دوز دادل فقلن تاخرجو معي ابدا واه ادا چر نشوته تاسو سماسراميشه فست اجازه تستاورل ما سره مزه ولائن تو قاتلو ما يذوا او چر نشو چنگي تاسو سما پملي هرتي کي دوشمن سرا تاسو ما سره نشته ولي ان قم رضيتم یاکنن تازو خوشحال شویه پا ناس تبانده اول مره اول ظل فقودو مع الخالفین نو کینه تازو زرد ناس تو خلقو چکم ناس تی او ناس تی نو زی تازو اغی سرکینه مع الخالفین بڑا ما شمان ما زورا زنانا زی تازو را غی لایقی وغی سرکینه اما زرابانو زی او بیا گو رخ کارا حکم را گی چدے دیم منافقان نے وطن مرشنے لا نرش جنازے لا ولا تصلی علی احد منهم جنازہ مکا موت جنازہ مکا پے تن باندے دینہ مات ابدا چمرش ہمیشہ چمرش نو بس دا ولا منو جنازے بلنے منو وشوخ جرے اسڑے ٹول مردا محصوله بشوروي اور څوک به څوک سپاتونه کې اسوک به خو اسوک به بادوي او نه نازېله به په منډه ترړه په دې کې یاس منش تا یاس کپلار چا وځي نه غلبا وځي نه نازېله ځي که خپد کوشش وکې نه غلبا ام جنازېله ځي يار دې عمل ته وګورنو حیران بشي چون سلمان دې يار وروسته تلل شو شاته جوړشي وځي نه اعظم لري خلک موز بای چر تنی کرد او او اغا با دا زور لگی چیره او زو جنازه لیلاری و زن مخکارک لیجی صف نیخ که ور یوزه دا ناروانشتا او چه تو گولنو چو به نیخ شه کوک شه روستو شه بابا را مخ کشه کاکا روستو شه علا بابا را مندکو ورگی روان دیو یر دا جنازه دا دغه تا عبادت غن راغره غلي غلی دلی نو چې ته جمعه ته ورې د خپل غوښښو نه کوه او تقبل سرسار لګې اټول دغه خلق انتظار دي چې بس هېڅره ګاډي او هغه بدینه او بیلمازه خلق دي چې ته جوارګه چې ته شراب خور ااو سود خور دغه دننه راځم شنو کدا ز خلک پر سر ګرم شي کنه په مسلمان نو څه پیدا نکې نو اچ بیا داو کې چې په ډار سنور کور پسې وګورځو ایله ننوار پسې کې په زور راول پلانې خان او ډنګې خان په دیبان دی گورځنه ده تر نه آو په هر کوي ادا په دونه کې چې خلک ولا موږ د جنازې ورزیو که واسو لاړین بیا داودس پټې نه لکه ګور اکثر پکې بیا داسه وځريږي ها څادروالو خبره مونږ ورنار دې څو لا داودس نه کو آګه سرواله پور کوتلاو شاودري کو نن دا چله چورلي موږ نه کمه سړيا کله 10 کمزه ور دي غ جنا زس پي جني خو بس خلک قدام کاريږي پلان ير اغليو ابي خلک پ جنازه ني خدا باسو نه کي چادر ي در اغليو ذير اغليو او دا سرساري جوړ کړي ندي ته هوګور کنه چې سړي کمه قبيله لري دبايه ته او خودسان جناکارونه کړي خودکشي يا پلاري ويشتي وغيرها قتل کړي نور دای سره نو رپاک جنازه مو مودरेगा ولادوس الله مو د جنازه مکو على حد منو په یوه تند ابدا چمشي ہمیشہ چې اقدر در یو سړي معلومه چې دې ټکنه دي او بالکل مشرکان جن د تیر راغله جنازه دیر لري افسوس ده ها اصلاح پنه بکارد د وخت ولا تم علا قبره اموذریګه ده قبر ده سرا د قبر سرا ندرېږي <تصفيق> و قران مجید منه اکی ها دړه دی خلقو شو شایو کار دی یو جنازه کې کلا ګنه ګنوو کلا کومدا دي چې زګونه نه جوړي آل یو بیلما یو بيدین راګي تاسو کوم مشرانی لري درانی نومون اولاډ نو وی وی الیکنه سپنه جوړی چې تاو دغه اولاډ یې چاپیرا بدل اگر دې چا خو لختل شي په ګب شپ نه بیا بدل آګینه فسوي چودري ګه شور زګ بش امه ته تموز بریه کړي یا ناو استاد دې راځه ته جنازې لراتلې دا کار دې خلکو ولا تقم على قبره او مې قبر فرودريګا چې تول سوال کې دعا کې ردفن وختي کړم بل مسلمان سره خدا وخت غستل پکار دي ود دين يمنع او كلا علاه ما نه د عين در راز انهم كافروا بالله <سؤال> يقينًا ديكو برکره په الله <سؤال> باندې او رسول یې پیغمبر داغو و ما توهم فاسقون او دې ملو شو دې به فاسقان ولا توجب قاموالهم ا خوشالن کتاب الله مالن دې دې حیران کتاب او اولادهم يريد الله يقين الله اي عذبهم جزااب ورکه دي له بها پدې مالن صرفت دنيا پدې اوزيب روح نددي وهم كافرون اديب كافرين وإذا انزل صورة لجل نازل شي صورته نازل لشي صورت فراء يعني لجل حصة ان آمنوا بالله جمعان وليف الله بانده فاقه هذا مضموني وجاهدوا اجهادوك مع رسوله پغمبر دا غصر تاغبهم القردية استأذنك أولو الطول منهم اجازت غالستانا مالداران خلق بديك وقالوا اواي ذرنا نكم مع القاعدين پریزا مونگا چه کینو ده تو خلقو سرا مونگا پریزا چه کینو یا لکه ده زمرا خلق جناس تو خیر ده مونگ ده ها سرا کینو کلو نوی تاتا چا پولیه چوژی رسا ناس یکنه خان فستیرون دازه اکی داویخا ناو چه زکی نال تو بنگلی واچوا ردو بی اینکونو مال خوالفه دی خوشالیگی پدی خبره چه کینی شی ده ناس تو خلقو سرا خان نشینو سرا کینی وته مېره له قلوبهم امور والشوری پسلون دی باندې يرچو قوم کې دروغ کی یا وا نفاق پکې دعا په خلاف د پیغمبر خوشالي کی درې ا په مال دولت باندې نفاق هر کیه دین نه مني نو بدازه خلق به مہر نه لګي مہر به بچلګي چې اوسळे په مال باندې دا خلق, با دا دا خلق با. قرآن وی مہر به پاملاب کوه پس دینه پویږي په خو په تدنه شوکنه نن د مالدارو خلکو معلوماتو کونکو دا خبره برته کې تبویګنه دازین غرباو لراغله عام حالاتو کې موږ جهاد خلا پریزا خو خاص موقع دا دې کوم چې سکار بغریب پیخه کله جمعه صفایش وا ته خدمت شو او بار دن کول شوې سامان او پکې وغيرها انو اور جستومند اترلا غریب امالدار بابس چاپیرہ ګرځیو ادلا شان رضا نبا دوره سنده دی وسوشه غته نوول سل کنه دا کې لا د جهاد مو قران دلبا بیا پال کرے جوړول غوړي دې پاکستان سره وړو وړو د مالدار یاله دې دا مطلب دې چې بی دیني راهله او مالوم نه لګي اغه مرځ دنیا د پاره لګي ر دین بګه وسوشه <تصفيق> لیکن الرسولو بشارت مومنانو تا لیکن پیغمبر والذین آمنو معاہو آگا سانچ مومنان دی رجسارا جاہدو بی اموالیهم اگی جہاد کی بخپلو مالونو وانبوسیم اپا خلو نفسنو بانده اگی خوبو مال ندی پزان ندی جاہدو بیموالی و اولائی که لهم الخیراتو او دا خلقو دید پارا پیدی دی رید دنیا او دا خلقو دید پیدی و اولائی که هم المفلحون او دا خلقو دی کامیاب دی اعد اللہ لهم جنت تیار کردی اللہ رضید پار جنتنا تجری من تحتها الانهارو چوبئی که بلان دلاغینا نهرونا خالدی نفیها امی شب بباغی کی دا کامیاب دلوی و ذ دې ځای نورستو هغه بلکې سم ذکر کړی دو عذر کون او هغه کې مختلف اقسام ذکر کړي څنګه چې زموږ دینه خلقو ندا سچا پیر د باندو خلقو عرب د بارے کې مخابدو قرن د دې تفصيلا قضاحت کې د مقام کې ښا وجاء المعذرون من الاعراب او اغل الاعذر کون کې د باندو والنا اعراب باند اچانو تبیلشو سکان دا باجیه گوار خلق باندو والا خلق ناغی کے عذر کونکو معذرون لی اوزن اللہ هم چی جازتو کلیش دیتا چی منگا نیو سامجی هادلا منگا نیو ٹھیکو کارون یو تار گیا و انو سمیگو کنا نو موږ تاسو سره د امونته اجازه ته وکړه وقعد الذين او کین استل بعذره بتفوسه على كذبن كذب الله ورسوله چې د روغی ورو ده سره د پیغمبر سره دی خو د اجازه ته ته ضرورت محسوس نکوه چې ګني رايشو باندې غل د پاتیشو نو ګوره دوه قسمه شوخه او بل قاعدون چې ریناست نو معذرون کې وزدا خبره ده چه ده کم خلق ده منافقان دی او مسلمانان دي دی نیو قول در چه ده منافقان دی نبه منافقانو کرا بیا دو قسم دی یو اگر دی چهگیه سی اگر شکل برکو ولا فارمیلیٹی برابرولا نورال اوزر اوکو کنا او جو مگو چهگیه بی بی سریا اسو جتنشتا اگر بلکل خالص منافقان خکلک منافقانو نروس تو آیات بداسو لگو سیو صحیب الالدین کفر و من هم زرده چه او برسی آئی قسانتا چه کافران دی من هم پا دی که چه همیشه پاتی که دون که دون که دی که کافران که دیشه تا پا که بیا ایمان نوری تو باو باس چه کم پا که لگ پاتی که دون که دون که دون که دون ناگیتا باو رسی عذاب ان علیم عذاب درد ناک هم قال للذي مسلمانا اغي تعذر دي او مجبور دي نبا ظاهر شو او وكعد الذين كبيا منافقان مراد شو ناس ديق منافقان چ دروغ كري دي الله و پیغمبر سرا نديت بعذاب الرسيل چ عذر والدين اغي هو بچي ردي و عيدنا لا يسال ضعفاء نشتر بكمزور خلق و بندي ولا على المرضى انا بيمارانو مريزانو وَلَا عَلَى الَّذِينَا اَنَبْا غَلَقُوا لَا يَجِدُونَ جِنَ مُمِي مَا يُنفِقُونَ اَغَسُجِ خَرْجِكِ فَا دی بانده نشتا حرجن سگونه و سحرجو اذا نسوحو لله و رسوله کل چه دی اخلاس رکی دا اللہ دفارا اذا پیغمبر جره قسمی زکر کللل مستقل عذر دی او بالعرضی چه بیماران دی ن او دریم اگر جری زرمال نشته نو ده هزارم په خپل ځای سوي زکا چا هډيرلوه مانځاله هډيرلوه سفارو نو چې سوارلې وسارانه وانت ځان ننو پیاده هو کارنه کیده نو دا معذور دي او کله چې بدی کې اخلاص وي سدا چې چاږي غنث لگا نه اونو خلق به منه کوچی مونقاسم نوزو حضر دي سړی تر پریدا هم سره باکې نه ومبې आवाज چې کمتلي ذريعه کې دي نو خلق میمنه کا نو الله وی جدا کرنے کی وره ما من سبيل لشتری بمحسنا نو باندې پنه کوملو باندې اس ملاماتیا اس حر جو بنا والله غفور الرحیم الله بخون کی رحم ولدی ولا علی الذین انا با خلق باندې اذا ما اتوك کل چراغ لتا تا لتحملهم جتین دزامو کی داغی دا بارا دا څوارلوه تنظیمور له وکړه د رسول الله نبی اسلام ته دوی چې بس مونږه تیار یو علامه له تنظیممکا قلدا لا اجه دو نو تاوه چزنه مومم ما احملکم علیها هغه څو چې تاسو له انتظام وکړه له پر له پاوې ما دا غوښتنه نشته دا وګوره کرام چې هغه خلک صحابه کرام چې قران دغې د اخلاص زکارو چران نبی اسلام ته چې مونږه تنظیم وکړو بس مونږه اجن ڈیزائنونه شنو وګورکنه تاوالاو وافاشو واعینهم تفیض من الدمو او سترګې دې را دې دوه وکنه حزنند وجه د غمنه دا سونه جوخ کې خرابې دې داګه سترګونه ولا به جن کې وکړي جوړې چې بستر کې راو به دې دومره کاو دومره جړل الله یجدون ما تنفقون په دې وجا جنومي هغه چې دې خارج کې دومره زنیسته چې خارج منتل. چکے چی او خرج لهنه مندل اته دې ځای شو چکه چې نبی عليه الصلاه والسلام پیغمبر دې او دې پیغمبر هم او جزيه بیا بل خاص صحابه او چت اولياء دا اولياء هم شران اوري چرداګينا او چې انتظار نشته لوبن نور زیو په جړا جړې واپس کیږي اته خلق خبره توګوري ناري وي جبر برو چې په دیوال باندې څورجو ا پون دې ورکنه دیوال روانشه ا دا که شان وته وي چې زمما کو باندې کې نستر کې پټه کا ا چې او تر کې بل ملک کې دا خبرې وړې کړې یاره ګډه خبرې وي نو وي رسول الله نو کړې چل راځه زمما په باندې ناشته دی چې زه تا دیوال ته خېځه دا خبری دا ټول دا رو ده بی بنیاده دی که قرآن چاوه نه پو برشکنه رب دیخوا خودزو نوی آیات کرده گه خبرو چې صحابه پا جرا جاری او پاسکی گه انتظام و سرنشت تا سمر بہترین موقع دا چه دا درستو که موقع نوا او اگه دو حضر دو جه پاتی اینور سنو کول و خفاو بیا کنا دا مرمت و پاگی بانده نو دا گا واقعات چه سمر دی پا دینا کداوی او دا څه کېده نبی صلی الله علیه وسلم باغتبت رسولو انما سبیلوا یقینا لا عملات علی الذين باغ خلقا یستاذن ونا جب بجازته والستان وهم اغنیا او ادی مالدار دي خو مالدار دي سمیشتا اګور هغه مراد اجازه غواړي چر مونږه نشوټلې مونږ تا راضو بیا يكونوا مع القوالفه خو شاله شي په دې باندې چی دي شی شروع څخه کله کوم پایډر شانی سره دیم کینی و تبع الله علی قلوبهم امور له ګولې لاته چې بصره لا عالمون بس دینه پويګي مهر بداځه بدخ خل قلبی پهويګي نه چې زمونږ د دې کار انجام بسې چې سره د مال دولت او سمې موږ د jihad نه پاتې کیګو نو کینم چې را درې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا باعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون سوره التوبه کے احکام ذکر کے دل دا خلق شرع تا عذر او اختل عذر دوجنا ډیر پریشانو ډیر په خپ کان باندې پاتې کېدل داږي وسړو دا نهخه खोला نه برداش کوله چیرې مونږ د نبی عليه السلام نه دې موقع کې پاتې شوهی ناغي هو بدن او مال ټول 달ه په دین باندې قربان کړو خو ورځ سره څنګه کېدل نبی نو الله حب العزته دا اغی خلقو اگاوزر ذکر کن چهی کفاتیم شو خدیر جڑاو فریادی کن دا شانو د صحابه کرامو نمونو آجر طول دنیا انسانیت تا مسلمانانو تا تاسو بانده ام کس اختی رازی فقر او غربت رازی تاسو بیحوصر اکی گی ما ذکا اگا نمونو چوا اگا صحابای کرام داغي دا, دا حالونو چې د عزره د واجی هغه پاتشيو د سرک زیات تر قضايه د منافقانو ذکر کېدل ظاهري جانه د مسلمانانو وا سړک کفرو بنیتیو حسد و ناکارا سازشنو چېر د اسلام تر نقصان ورسی دلته قران مجید ناوی منابقان او خلق ذکر کوي نبی عليه صلعاته و سلام تعال الله رب العزت طرفنا ډیر وړاند خبر راغلو چکل تاسو واپس راشه تبوکنا نډیر منابقان 바라جی ا تاسو تباهانی جوړي عذرونه وکي با ډیر بارجه تاسو ملامت کوي نه مافي او ته مختيواله پري نقرن مجید اغی خلق لسخت زورنا ورکی او بیا ذکر کی دو اعراب او بشارت مومنانو لا یاعتذرونا الیکم دی عزرنا کئی بانی کئی تاسو تا اذا رجعتم الیهم کلچتاسو باپس راش دیتا حزرنا و بانی بدرتا کئی دا اغا وقت خبر راگلیو چه مومنان لاوپس نو چکله تاسو واپس لاړ شئ مدینه ته ندی بارازیو خپل صفای به کوي اددیغا خوګه پسته خبره تم ملک چتا سره ځکی کنه زیاد ذرون الیکو دوی عذر او بهانه جوړو او دروغه باندې مستاذ جواب ورته دیتا قل لا تعذروا هو یو تا چې عذر بانی مکاوئے دروغ مکاوئے لن نؤمن لکوم موچر یقن نکو بتاسو تاسو دا اعتماد نئے موچرم ستاسو تصدیق نکو کارسوم روای تاسو با کپچے ہو جارائے کسام اخرائے اور کارسو کہ کنا لن نؤمن لکوم ستاسو منو ننو ولی مو تا پتا لگی دلی دا رب و لعزت لی قَدْ نَبَّأَنَ اللَّهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ یقین خبر کلیو مونگا اللہ پاکو ستاسو دا احوالونا ستاسو اگا حضرمون تا معلوم دے ستاسو چکم بحانی دی کم احوالو اگر سمونگ دا اللہ خود دلیو نتاسو حق بجانب نی ستاسو در جمعی دا, دا زاننا خبری جو جوڑی کلی زد اگا خور شوا چی سشیوی دی آن خوطیر شو باره قوم یقین نکو اوس کټې وقت موږ وخت شي و سير الله عملكم حضرات اخكاربه کله عمل تاسو او رسوله ابي غمبر دغه تمه درځونا الی عالم الغیب والشاهده بیا و پس بکله شهدا تاسو اغذات ته پوېږي په ډو برخارو تاسو عمل لې الله رب العزت خی کنا راتلونکو وخت ape ramdar bayam khali khulqata da baa moqal ke je kala biada jihad e elan ush no staz amal walan tolo khulqata o khichaw gore wa ta duniya ke da khalq le ase bahane kole us wa ta bihun saudar nishtha agore ne o jihad la stas waspas ke dil bay agadat اس خبر به کی تاسو پیغام ولچا تاسو کاو تاسو چې کمکارو کنه پاګې باندې خبر کی نيو زلي وي چې وی تاسو او بیا ذکر کوي صياح ليفونا بالله الکم زلای جقسمنا بقري اللافن بن د تاسو تا چې کله په اواز لکه تاسو جواب وکي نبي ابو دري قسم شروع کوي قسمنا بقري زور بلګي یزان القلمتوم الیہم گلجتازو وافشریتا لتوردو عنہم دی بزهه قسم کری چې تاسو نکو اړه درین نه لتواردو عنهم مخ ارول مطلب پدایره چې موندا معفیو کې څنګه جمعکه حالت قصبیا غشان شي چې مونږ باندې سلامو سلامات یا چبس هغه شانته حالې له کمهکه چو چې کله دې راځي له نوخ کارا شوی هر قدر بهقدر کوم مسلمانانې غنل دې وی چې را بیا هغه شانته کارې نو خبره زړه پر زړه پاتیش نا جوړ او قرانو یې نه فاعرضو عنهم پس مخه على ودینا دیسره خبره مکوي دې تارې انت فاطمه کوي فاعرضو عنهم مخته واړی دا دلین دین او دا خبر او دا منیر دوسته لایق ندی خواه فا قرآن جزا کمی ذکر کئی او حکم کئینا غبل شانده فا دی اراز که دا منافقانو اغارمان نپرکی گئی بلکه دردو خوابکانو شکو پریشانی و ملامتی او بذر پاتشو طول خبر پی دا پاس پاتشو بخواه فا اعرضو انہم رجسون یقنندی پلتی دیپو باطن کے خوبص دے رجو سن عقیدی ای خرابی دے ایمانی ای نشتا آو دا پیغمبر دا سنت و دا مقام خبر رجو سن عقیدی ای خراب دے باطنی ایس خاشو دے دنیا کے حال دے ومعواہم جہنم او غیر دی جہنم دے پاکرات کے جزائم بمکانو یکسیبون لا سزالا پا سواد دعوه کسب کا جدی کاؤ جا دی کمکار کردی پر دی پا ضرور اسلام بسر اویک دی بدا سے پاتے کی دل بے عوضرہ یحلفون لکم دی قسمون کی تازتا لطر دوانهم چی تازو رزاشت دی دینا لطور لدوانهم معنی اکرا لطر دوانهم قسمون دیده پا لاخر چی تازت قرشالش و اما منارو په چې بده پوسه چې دي نقصان دي او الله دې طرف نه حکم راغله بیا دې ته دې تکتل پایله تاسو دا انو رضا شه دېنا فإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَائِمِ الْفَاسِقِينَ پس یقینا الله نه راځي کېږي د قوم فاسقانونه کدا سو داړو سنوايه ورضا شه ته خبره وزرم چورو کې او ناس تباست نو د خو دې له سپیدنه ورکي دکه جلاده رضا نه کنا په کتا سو دا رضا شه سو دنه وې دغه که تو خیر نه هیڅ پیدا ول نه پیدا هو پیدا کی جلاده رضا شي الاعراب اشد کوفر و نفاق خلقو ډیر سخت دی په کوفر نفاق کې کوفر و نفاقن وله نه غیر جن علوم او د مرکز نبیر ته دی وګورنو کې وخت دی راگی پا زڑکی اسا انقلابا اسا نرمی نشتا آغراب جمرد آغرابی بیاد آغراب رویلی شی آغا چاہتا چھ پا بانڈو کی اسے گی آغا عریب امرضی خاص کرد بانڈو والا بارا کی دیست دیام آلی گی آراب تخب امیدی شکو چھ کم پا بانڈو کی اسے دن کی ناغڑی رسخت پا کفر کی پن فاک کی و اجدارو اډیر لایق دی الله یعلم کنه پویږي حدود ما انزل الله علی رسوله با احکامه جنازل کلی الله با خپل پیغمبر نو پړان په احکامه په حدود لېپوا او کومره په لاف کډر کلاک دی دایګره نبی رسولان ویړو من سکنل بادیه تا جفا ومن تبع الفائده غفله ومن ات السلطان نثنا څو چې په باندې کوشش کیږي نه کا ډېر داني وي اصل <سؤال> ډېر فقيه وچی هغه ښکار پځې شو نه دی باه آتیلې <سؤال> اته با چاه نو سره غریب اچکی هغه ته نږدې کیږي راجو وتا نو دیو بډېر کاټا کتنا کې پریوږي نو ګور جفا ډېر طاقت بیا د تنخو عليه السلام خو بولو سره مینا ما شما نصره ته وباند چیرا غل چویله ونبی اسلام چې ما شما خپل کو نه تاسو دا چلوم کوي په اړه خپل وې مو خوې قسم نهګه ته دا کار کړی نبی اسلام یې زسو چلو کوم چې الله تعالی زړه خپل رحمت لړ کړې دا خو منه دا رحمت نه باندې وا لزریخه او آغه خبرې باقی چې هغه دیر د سسته نه بوې زموږ علماء کرام چې هغه وختونه تیر کړي دي په پیټا د علاقو کې علي استادان نه قران دکاو نو کله کله باغیندا څه چوته نه باندې ولا خلکو ته دعوه ورکم او توحید باندې به وکول یو نو یو سړی ته وی چر د شانته خبري دیو مرګ د قیامت ته بیا و عذابی نو خپل عقیده صحیح ک نو یاره مړت لاسته تماشه راوي جمعہ سره بدانی څوک به ماله سزا راکې ناپوه خلک نکنه نن د دې په دې جہل کې ناپوه کې اختلیک د الیکشن دوران کې وړي باندې هغه خبره کولې چور کې ولا ورټور کې لمنګې په ګیډ مالکلې په منګه لوګر اغلې و اګورې ا دنه ورته وکړم کولو با له بدره دی بي وي چمغه نه خوراک را کړې دی مونږه مال کړې دی مونږه کاټارونه یاد دي اخونو کې غرزول تر ډیر حد ور پسته دل دا خبره به کو دمرت بي وقفو صنع ور دي دا درته تاسو له باندي درک کلاګله درک دظام باغې باندې داخلي کنا او کو برا پنه فات کړې رخني ابا جهلو پنه ابوي ګلير مخ کړې او اوره لا يقدي الله يعلم جن پوېږي حدود اما انزل اللہ علیہ رسولِ احکام وداغ کتاب اوچ نازل کردی اللہ پا خل پیغمبر واللہ علی من حکیم اللہ پوحا حکمت نوال دے او فسرین نکتہ ذکر کردی حال ادر دی پا مرتبہ پوڑ نو دا سکار پا دینو لازم کی فرض کی چید دینہ نکی او چو تا مرتبہ دی لنوارکی تا اللہ کارون حکمت کی کردی نگو را دا یو کسان شو داگی نا پرانو مجید نمونی زکر کئی خوا سوک خوا او سوک باد خون پکی کنا دا دا داگی بدو خلقو زکر دی ومن الاعرابی حلباندو والانا من یتخذو اغسو دی چنیسی ما یونفق و مغرمن اغسو چه خرچ کئی تاوان چه خرچ کئی زکاة ور کئی یا خیرات و صداقه کئی نو دا چې رولته تاوان کړه سر جرماینه په لگے تاوان بوجه غني وای تا را 202 کومد داویر او انتظار کوي تاسو باندې تکلیفونه ده سختو اده گردش چې په تاسو بدر راش علیهم دایره الصوء په دې باندې گردش ناکار گردش ته په دې باندې دې تبخپل نیترسی والله سمعون علیهم اللہ اولیدن که پوهاده خلق بکیمشتا قرآن مجید داگی صفت کی چا پا داس خلقو کی خشی کنا اخو بم بیاسنگی کنا خلق بای مذبوت بای مذبوت و من الاعرابی ادباندو والاونا من یؤمنو باللہ اغسوک دی چیمانو لی پا اللہ الاخر ابروز آخر روز قیامت و ما ینفقو او نوسی گنی اغسوش خرج کی قروباتن عند اللہ الله دنزدیک و صلوات او سبب او دعاگانو دا پیغمبر دیر خلق دیمال مکل لگی خرچ کئی اللہ پلارکی او دیکھ خیال نیچے اللہ تا پینس دیشو پیغمبر را تا دعاگانو کی خیر او برکت را تا حاصل شي تاسی بکیم با شتگل بانڈوالو که خوب کسمو نیچ پیغمبر را تا اللہ انہو خطبہ کی, کی, خو، کی ہوئی چه ایک کتاسو که چا اولی دل چه پاماکی کو گوالی ناغا گواری ب نو باندې چې با ته او وی چې کومنګ په عمر راد الله انو کې په کوواله لږ لقواهم به صیوفنا نو پخپلو بخله تربه نه نیغو عمر راد الله الحمدلله وې چې الله شکر دې چې دیخل کو کې رضا څخه پیدا کړو چې عمر کوواله په توره نه نیغي او غفرنده کر کې چې د قرآن او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تعالیماتو یو لوی اثر دې او یو معجزه او کرشمہ ده چپ باندی خلکو کې دمر مضبوط ایمان راغې او دمر خېستا خبره راغله چې ایمان مضبوط ته الله او روز د قیامت عمل خرج کې دبر جلالات نږدې شو پیغمبر دا اغان و دغه حاصل شي نو ویلا او کرے شمال کنه چې په داځه دا سخزلو خلکو کې او تنخو خلکو کې نه قران تعلیمات او سره کو او غیره رالو پیغمبر ته کوړي ما تکلای اله او په الغه خل او غلط و خبر او نو ولیدل انی غیری خل او نو ولیدل اچتا غیری هودې نجا دا قران خپل اعجاز دے کرشمر د تعلیمات د پیغمبر الا انها قربت الله او ر یقینا سبب د نس د کتی دی د پارا د دې پسونو کې اخلاص دے نو اخلاص سره نزا یې کیغه الله هی ته څنګه ر دی خو قربت الله ما تو بنذيب پیغمبر جو اجازه کوي ساوشي زکه چې ما له وګړو کنه د الله په نوم باندې سوال خبرهونه ده سيوذ خيره اللهم په رحمته یقینا چې داخلهږي د الله په رحمت کې ان الله غفور الرحیم یقینا الله بخون کې رحموالد بشارت ول ذکر الله په رحمت کې دیوال کې الله ارجال رحمت کې دیوال کې او چې غي چدہ الله سره منا محبت پیدا کی داغه په حکم باندې عملو وک او چې تکما قربانی ویلې ده خداوکه د مال د بدن ناغه ته تیار شي وګور هرڅوک چې کخاري وو الی دي کبانډو الی دي لذي کې نزدې دي ګورونو الی دي او چې پسله کې الله د دین محبت شتا پیغمبر د سنتو سره محبت شتا الله وله لغوال ترنار سو ورکې برکات سو وي رحمتو نو سو الخلق ذي خلق زكريا وكنا من مسجد دار اخلو اعلى صحابه الكرام الرسول داغي بيان کي چر ذي خلق خلق زكر بهم شي كنا شرم خلق تما علم شي والسابقون الاولون غال بكيدن کي خلق اولني هر چنه من المهاجرين والانصار بهجرتون كنا الانصارنا السابقون جديد كانوا کي دټولن مخك الاولون او اولانی خلق دی دلساند خدمت دا فسرین دی کې مختلف اقوال دي چې دا کوم خلق دی نصوغ هغه جدا د بازار نه مخ کې مخ مسلمانان شو یا د حدیبیه نه مخ کې مخ کې چې بس لونبیا اسلام قبول کړه ورایګلو هغه او فسرین ذکر کوي چې دا څومره اقوال لي. نبدایی که سخاص تا عرضا یا سخاص فرق نشتا یا مانا و مقصد روزی نبس مونگ با جاسی و ایو چه په عمل که سب مخ که سب ورپسی ایو پر وقت پوری داسی و کنیسی در اول نر اولی سب مخ کنیو سرستنیو در جهات په سفونو که سرم بیو نسو ورپسی ایو در مانزا په سفونو که سرم بنیو نسو ورپسی ایو په ایمان رو رو که سوک فهجرتك سوك مخي و سوك رستو لطول قرآن المجيز ذكر كي اغا مخي كي دونكي اولاني خلق كمهاجر دي كانصار دي والذين اتبعوهم بإحسان خلق اغا خلقو كتابداري كدر دي بخيس تطريقي سارا كتابداري كدر دي بسر آغلي اغا تابعين دي كنا تابداري كدر دي داغ بورنا مولانا قرآن ذكر كي كي دي ستاسو دا پارمثال تاسو بار بسر روانيكي نور م كللب د چري قال النبي عليه السلام بیا سلامويلو چې مثال لست دی چې کم بس روان شونو هدادهغ بس سره نهیک که نه دغ نمون ده دغي عمل ن ده دغ جدغ نه ده او نور جوسم غی بس رواندي نه دغ مدي تعدار کو وال چبا صحیح طریقہ کې په اخلاص د هغه تابداري وکړه نو دا کامیاب خلک دي قرانهم مجید دا ویلي صفات کوي او ګورې یو خدای صفات کار کړه ګورې هر کار کې هغه مخ کې بده باندې کافروم غواو هغه ویلو نو کان خیرن ما سبقونا الیه کدا دین غوړوي نو دی به زمونږ نه مخ کې شي به دې نو یقینا چا ګورې او کافر وته نه راتل تاریخ خاصهګه درته باید 알아سه نو صحابه یادول چې دی بران نو مخکشي اندګه وهې هوکله کنه چې مخکشي وي دیږي او دین هغه قبول کله حق دین هر چا منله او جدي دین په کار کې وړاند کې دین او هر سخته موقع کې اول درې دین کېږي اعمال ته وګوره هجرت کور کې له عمل کار سه بریږي نصرت دام سوال خبر نه ده همدات کول او او رست و ارپسیر چکم را روان دی اگه دیده ای طول بارکی قرآن و مجید خبر اکی خوا رضی اللہ عنهم و رضو عنهم رضا دی اللہ دینا ادی رضا دی داغنا دا, دا, دا صفت دی صحابه کرام الله دی دی رضا او دی الله اللہ نرزا <تصفح> ولی چل اللہ درن رضا شکنه نطابہم رضا کی کنه دا زیم فسرین ذکر کی چش شان دی صحابه کرام سخوہ <تصفح> غلیر و چط. ابو بکر رضی اللہ عنہو دا صحابہ دی لوری سب بد حالی دا اگا چا چا غیر صحابہ تو بد ردوی او کانزلور تکی تک اگر صحابیت نه انکار کی مخک کی آیات ذکر شو چی نبی علیہ السلام قل مرگر تاوید یقول لی صاحبی ہی لاد احضن کے مفصیحنو ذکر کردی چی نور صحابہ نا او چید ابو بکر دا صحابیت نے وسرے انکار کی ناګه قران نه نا انکار کیو کافر دی چې قران صاحب تکړه کنه دی وایو له صاحبې ندازې کوي خلق د صحابو ته بدر دی وایي اوی سره دوغه ساتي زده خلق هم لونه کله بد مقام دی لکه راځه چې هغه انچې دی چې وځاګینته په څوک نه کړه وړته وایي چې موږ ماویا ادلانه د صحابینو وایي نور صحابه لاغي بارہ کوم بدر دی ا نیمه نه یو خوا شان دي له صحابه کې نامو وړاندې مزید پاغه باندې غوارې اول خواه راوافيز دي شريعت بدره دوی علي اس په غني دا هغه خلکو له سوچ بچار دي چې صحابي عمل ته نمونه نه وي هغه ته سپور ګوري هغه راهنمادي هغه شاګردان دي نبی عليه السلام او د دین ټول احکام داري پمن ډاکټرلو غه خدماته په کتره غليړو له ماته ورانوم په خصوصا دایي ذکر کړل وکا او دا سپیشل سرټیفیکیټ ولار کړي رضی الله عنهم و رضوا عنه الله دا غین او دی د الله نرضان معدلهم اته ارکلې دې د پارا جناتن جناتن تجري تحت الانهار او جبېګل دغین نهرونا خالدين فيها مش ذوي باغي كي ابدا بينته هميشه بارخا دا ذلك الفوز العظيم ذاك يا بيدلوي رجكر كي منافقان فافعلوا عندي ديرا بار جما منان ليراو خبرداري وركي تا سوغرا جا سونه حولكم من الاعراب منافقون او لا جانا ججابير لي استاسنا باندوا على قلق منافقان استا منافقون په دې باندې ولیکي منافقان دي ومن اهل المدينه اده مدينه ولونه دي کېست منافقان ادازه منافقت مان کې لك دي مرادو شیطان سي په تم کانه مريدت جرسن په بغل شیطانات مان من منافقان من په بغل نه واقع هاو تم حاصل کې مرادو عل النفاق لا يعلمون طونا في جنيدي نحن نعلمهم منجا في جنيدي في منبره باكتو جنيدي منجا في جنود <تصفيق> ها بالكلياء تا تنيدي معلوم جنتي طول بجنه بهر سپت ها باج باج ناخذ تا ولا اعرف انهم في لحن القل جل دستور مستقل طول ن بجنه منتا मालूम ده الله وي تنواز مرتين زړه چې عذاب ورکوم دلارا د وکړه تا مار راځي بیا څو څو ځلیا یو ځای کې دې شو بلدا چې قتل شو یا دې دنیا کې به کاهتنه مرزونه او باجانې بمارې را دي اوربسه بکابر کې عذاب دي او دویم دي ثم يؤدون الى عذاب عظيم بیا به دې واپس شړې شي عذاب لوی تا څو څو عذاب د دنیا کے داسې ملو شو صلی الله علیه وسلم او ته خس خس आवाज کوي یو ټنټه چو خو زته منافق بل زبهوته منافق وروسته د ټول خلق په مخ کې دامه او عذاب وګوره دا تبوک ته مخ کې نه چې پاتې شو نل کې دو سم خلق صحابه کرام مؤمنانو کې ومخه منافقان کو په خپل ځای پاتې شو کوم مؤمنانو کې ومځته مجری پاتې شو نو یو هغه ذکر کې قران څنګه مسترعين به چره هولاګېدل او ځان زر د مسجد پستون پورې وتاړو چې پوس جن ویله السلام خو واپس راغی نو بس هم د ستې ځانو چې بس موږ به دړلې همړ به ستو ځان نه پرانسته ترڅو چې پیغمبر نه پرانسته وی زه خو نه شم پرانسته ترڅو د الله تعالی د نو هغه زر توبه وستا نو کولای نو مسجد دې ځای د خلکو بیان کې واخرن عرفوا ميزون بين انور خلقدت چه ترافكله دخل گناونو عملا صالحا گڑواٹ کڑے ر عمل نیک واخر سيئه او بل عمل بد خابد عملي جوز کلي گڑواٹ کڑے خا عمل يداو چگورا مالو نہ خرج کي نور مکو کے جہاد نے کلي دي, دي اذين کلاخ خلقدي مومنان دي او بد عمل داري چګوره دمر اعلان شوه ادمومنانو مشر نبی عليه السلام فنفيری عام کړهوانده تبوک ته او دی پاتیشو مودا ډیر به عمل کړي واخره سیه نو نه یک اوبر عمل یې ګړ वाट کړي اس الله ایتوب علیهم یقینا جلا توبه قبول کيده دي ان الله غفور الرحیم یقینا الله بخونکه رحمواله دي دا غمسریعند به زر دروازه اته به ويستا ابو لبابا وغيرها اجازه ملګری ځان اوتله بستنه بوري دې نه ملي وسه دا ورکو لا هغه وخت دا دایې خو سوسیاتو ها اوس پر کی چا غو لا کی ځانو تړي هغه د نفسو تړي دا ور لړې چې دې بس کید ګنا نه وساتي کنه خوذ من امواله انه واخلا دزی دمالون صدقه او خیراتو تطاهرهم چې ته پاکه دی لره او تو زکيهم بها او تو برکات ورکه دی لره باهې سرا ار استه مال غستل دینه دینه په ریه او طهارت سبب دی بل د برکات دی چې او باطنی په پاکشي تطاهرهم او تزکیه هم بها داغه د باردا حکم چې تو بهم قبول شو او بیا با خپل مال اگر به پیش کې اسلام در خدمت ته بار نو دې سره بد دي د زړه نوغه صفای نه شي توبه سره غوناون پاک شي کنه او چې کله ارباسه صدقه هم شي معلومه لګول شي نو که سم عاملي کدو رات پاتشي وي تیار پر کې نو هغه موږ سره ختم و وصلی علیهم ادعا کوا فدیمنه دعا غواړه دې ته بارا صلی علیه دعا غواړه دې ته بارا نبی وخت ويخه ننوم چور زړے په دین باندې مالو لګي مسجد باندې اپنورو نوکو کې نو دته په داګه دعاګان نه څه سره څه کنه تعالی درځه په اړه مالو لګي کنه الله بولو باندې دعاګان کي څو ګرځي نو له موقام له چور زړے مالو لګي دال په دین اذال په کور څو خبره کو نه دا نو باګه دعاګان کي وره دومي څو شي ان صلاتك سكن لهم يقينن دعاءتا دعاء تسكين رديده بارا زون تب با اطمینان حاصل شي زون تب اطمینان حاصل شي تسكين حاصل شي سكن والله سميع الله قبل ان کے بولے اور اذن کے بولے کمال لگی اللہ نے قبول کی کتبوا باتیں اللہ نے علم اعلم ایدی نبویگی ان اللہ هو یقبل الطوبت و عباده چی اقنن اللہ قبلی طوبت خل بندگانونا و یعخذ صدقات او اخلی صدقات مال جگی کم خرج کی نو اخلی او قبلی بخل دربار کی یعخذ صدقات یو بند چوی صدقات کی او یو محتاج لیوارکی نموخ کې لدینە چې هغه د محتاج پلاس کې کې هو دا الله په پلاس کې کې هو دی قبول کې مطلب دا دی نبی ورسته وو ته ایندل رسول او ان الله هو التواب الرحیم او یقینا الله او قبل اون کې رحم ولده او مافي وشو او ذکر وشو اوس ایند د بارو ته حکم چې دا بیا کوي نور و نقوکی چه تاو سمرا پورید اقبل عمل اصلاح اکره و قول عملو اوو عمل کوئی فسیر اللهم عمل اکم و زرده چه او بخی اللہ عمل ساسو خلقو تا بوخی او بوینی اللہ خوین عمل مطلب ایدار چه خلقو تا بوخی و رسولو و بیغمبر داغو و المؤمنون و امومنان طور بستاسو دا عمل وینی اللہ بیدی تاوخی طور خلقو تا بسرگن کچی داو ديداز خپل اصلاح وکړه وسه ترځونه او زغداجه تاسو با واپس کړي شي اله علم الغيب والشهاده اګه زات ته پوره په غيبو پکاره او غيبو ښاره خود بنيانو په نظر کې الله په پوره پټول باندې هغه ته په کینه انشته فا خبر بگي تاسو بما كنتم تعملون فا عمل ج تاسو کاو درين تاسو دتا ایدی نو چری ناستو نوتی تا بوتا اگذ کر کی چایت مت کا سیلین بیت توبہ ویلش چگورا غنور غزر زر زانو تلو توبہ ویستا حدیث پرواہن اللہ حکم دالاتا ایم ما و ا م ا ي توبو عليهم ا يام هربانيو کلی و ديوان دي توبو لقمولكي والله عليم حكيم الله بوا حكمت ونال دي خلقو تفصيل رزق و راضی بلايات كي نلتب و ذاحت كوج دا كم خلقو او ددي واقعات سنگو خدا قدويم قسم نخا جدي بتوبه كم ناراستي كلو دریتانی دی قرآن <تصفيق> اممجید روستو تفصیلنم <تصفيق> ذکر کئی والذین اتخذو مسجدن درارا مخین اند منافقانو سا عمال ذکر کلو افعال دید افعال چې مومنان لیارا ورکی چه خیال کواه نو دل تراغی نور عمال ذکر کئی او داغی بانیتی و دشمنی دی اسلام سره والذین اتخذو آقل اغدی چه جوڑ کر لی دی مسجدن درارا جماعتو درزرار جماعت البارذ زرار زرار چگے دمس جدی زرار ویلشی وکفرن او بارذ کفر چے کفر مضبوط وارے او کیو دکفر مرست او کی سالور نقصاناتو سانہ د اگے ذکر کے زرارن وکفرن وتفریقن و هر دیوالې په نقصانو نو مسلمانانو خلاف ډېر لوی سازشو دا ځخلقه جامه به ظاهر کده مسلمان